Znajući, braćo, gdje mi živimo i gdje boravimo i da ove ovdje, da ova ovdje društva rade i dan i noć, da razmišljaju kako će vas i vaše porodice pokvariti, da vas odredu s pravog puta. Kuju planove i ne spavaju noćima kako to da se ovi ljudi integrišu, kako da se asimiliraju, kako da ih pridobijemo da oni budu naši građani, a ne da budu ovdje muslimani. I dani i noć misle to. Iz toga čovjek mora biti toga svjestan, mora biti mudan. I mora znati da mu ovi, ovi ljudi neće nikako dobro. Šta god da mu ponude, to su mu dali, da ostvare svoje ciljeve, a ne da učinje njemu nekakav ustupak i nekakvu uslugu. Pa su nama, naša djeca, u ovim ovdje podnjebljima veliko iskušenje i emanet. Hoćemo li pustiti da ih odgaja ulica, da ih odgaju profesori, da ih odgaja internet i satelitska antena, ili ćemo pripaziti na našu djecu? Tvoje da kaže ženi kad odješ pripremila ručak, pripremila kolač, kaže šta si mi danas naučila djete, imala si cijeli dan slobno, šta si ga naučila? valaj sam ništa, e valaj im ne treba ni tvoj ručak ni tvoj kolač jer ako sam ja na Dunjaluku da punim stomak, onda nema nikakve od ja sam na Dunjaluku da to dijete odgaja mi odnje ponekad pričamo lebdimo u oblacima spominjemo stvari o kojima maštaju oni koji su bolji od nas a osnovne stvari zanemarimo, a to su naše porodice za koje ćemo prvo biti pitani i prvo pitanje na sudnjem danu bit ćete biti Nakon tvoga islama i vjerovanje, biti pitanje za svoju porodicu. Šta si uradio za svoju porodicu? I koliko si prostora ostavio drugima da rade sa tvojom djecom? Naši očevi su nema zla i nema poniženja koje oni nisu okusili na svojoj koži. I onda nas pustili ovako i je, je time ime napolje na ulicu i kaže hajde sada se snalazite. Tako su baš uravništa. Čemu su nas mogli poučiti? šta su nam mogle kazati nešto su nas mogli upozoriti ni nešto zato su oni bili prve žrtve poklani pa nakon toga dolazi generacija koja treba da se snalazi u ovome vrtlogu fitneta koji vlada na zemlji svaka stara, tako isto televizor ko će mir u svojoj porodici neka televizor tresne bar sa desetog Barsa 10 sa desetog tako da više ne može radit sigurno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 Uzviše nam Allahu Tebarak i Ota'ala koji nas je okupio na ovome mjestu. Da se družimo radi njega Subhane i njegove vjere tražeći time njegove lice i njegovo zadovoljstvo. Molim ga, Azeo Čel da nas ovako spoji u dženeckom prostranstvu sa našim poslanikom Muhammedom s.a.v. i iskrenim, dobrim i šehidima i da se družimo tamo gledajući njegovo plemenito lice za uđan. je Allah te bareke ve taqa kaže u Kur'anu al-akhila yawma idin ba'dhum li ba'dina adu illa al-muttaqin. prijatelji. Biće tog dana zakleti neprijatelji jedni drugima illa al bojazni Osim bogobojazni. Samo će Bogu bojazni jednim drugima htjeti dobro i samo će bogobojazni htjeti jednim drugima hejr i samo će bogobojazni jednim drugima šefat činiti pa je zato lijepo da čovjek pridobije srce svoga brata muslimana i da ga voli ume Allaha i da on njega voli ume Allaha jedna sudnjem danu, otku znaš? možda bude razlog tvoga ulaska u džennet taj tvoj brat musliman koga se voli ume Allaha Da on kaže, gospod, ono moj taj ime je čovjek volio Tvoje ime i ja u ženet ne ulazim nego sa njim. Sa njim. Pa bude razlog da skupa uđete u ženet. Jer kad dođe taj dan, da moje braće i sestre, niko neće nikome koristiti. Pući će veze bračne i rodbinske i svakve druge. Ostaće vjera i mana drugo puca, bježi čovjek i od oca, i od majke, i od brata, i od sve, sviju. Čak se navodi u jednom hadisu, kako kažem Nukesir, da će kazati Isa, danas mene zanima moja majka Marijama. Moja majka Marijama ne želim danas da je vidim. Samo ja. Nefsi, nefsi, da se spasi. I došlo je u hadisu da će doći čovjek kod svoga zi, sina, pa ćemo kazati sine kakav sam ti bavo bio kaže primjeran nije bilo babe po tebe kaže jel sam li ti kakvu kad nepravdu nanio kaže nisi babo nikada kaže sine meni treba jedno dobro djelo da uđem u dženet vaga došla nula nula treba mi dobro djelo da uđem u dženet a šta je dobro djelo kad kažete Eli imate 30 dobri djela Evo se elif na početku, podijelite ga na deset dijelova. A, treba mi desetina elif. Kaže, babo, kako si skroman i kako malo tražiš, ali ja to ne mogu dati. Pa će otići žene. Kaže, ženo, kakav sam ti muž bio? Kaže, primjera. Jesam ti kakvu nepravdu nanio? Kaže, nikada. Imaš li se na što poželiti? Nemam. Kaže, ženo, daj mi jedan sevap kaže kako si skroman nema toga ništa nema toga ništa ali će toga dana draga moja braća biti prisutna vijednička veza. veza veza imana i veza brzstva br a uzvišeni Allah te barak, neće ništa Allah nas ostav, ostaviti nesretnim i neće nam uskratiti džennetske blagodati. Mi znamo da je Allah tebarak evetala poslao poslanika sallallahu alejhi ve selleme nakon prekida poslanstva Odisa Isa nam u vremenu kada se među ljudima proširilo veliko zlo, brojni poroci, ubistvo, nemoral, kamata korupcija i sl. tome poslao ga je u društvo koje ništa nije moglo ujediniti u društvo gdje su vođeni ratovi po 40 i više godina zbog toga što čovjek ubije devu drugog čovjeka ili ubije psa drugog čovjeka i sl. tome po 40 godina su ljudi ratovali ni po kojoj osnovi nisu bili jedinstveni Pa je došao poslanik s.a.v. sa uputom i sa vjerom svjetla koja je ujedinila tada sve ljude. Ujedinila je tada sve ljude. Kaže Džafar i talib, govoreći nam o, stanu, o stanju ljudi u to vrijeme kaže kada je otišao kod kralja Habešije kaže mu mi smo bili u džahilijetu Obožavali smo kipove, ubijali jedni druge, ja ki je od nas ugnjetavao slabog, ukopavali smo našu živu žensku djecu. Pa je došao ovaj čovjek s ovom putom. Pa nam govori kakvo je stanje ljudi bilo prije islama. Nepravda, tuga i nevjerstvo. U Allahe barakeu otajala obožavajući kipove. Jedan od najvećih problema koji je bio prisutan u to vrijeme jeste bio, jeste bio problem ukopavanja žive ženske djece. Kaže uzvišen je Allah Želešanuhu govoreći o mušlicima O idha bušire ahaduhum bil untha vallav ođuhum suvedan vahu akilvim. Kada se nekome od njih kaže da je dobio žensko dijete, njegovo lice potamni, pocrni, a on ne zna šta će od bijesa. Je te vara min el kaum, krije se od ljudi. Ne može od stida da iziđe pred ljude, zato što mu je došlo žensko dijete. Min su ima bušire bihi. Ne može da iziđe pred ljude od muke, zbog onoga, zbog vijesti koja mu je došla da mu se rodilo žensko dijete. Ne zna ala hunin am yudus am yudusuhu fi turab. Nezna dali da ostavi u životu ili da je ubije, da ga uzemlje u kopa. Kako je ružno što prosudjuju. Kaže ibn Abbas radijallahu anhu u predaji koju bliži ibn Džerir i ibn Abi Shaybe sa dobrim lancem prenosilaca Žena u džahilijetu, kada bi zatrudnjela i kada bi primalklo se vrijeme poroda, izišla bi u pustinju i sjela pod drvom. Iskopala jednu malu rupu i čekala bi. Ako rodi muško dijete, vrati se kući radosna i sretna. A ako je žensko, odma u rupu i na nju kamenje i zemlju. Ubila bi je sa prvim uzdisajima njenim. Njen zločin je zato što je žensko. Zato što je žensko. A na sudnjem danu Allah će učiniti njeno pravo. I da daće joj pravo, pa će stati pred ljude i kazati Gospodan moj pita i što su me ubili. Kako kaže uzvišenje Allah žanu, a kada bude upitana, umorena, živa je li, djevojčica koja je umorena, zašto je ubijena? Djevojčica koja je živa, ukopana, Ude pitala zašto je ubijena. Uvijela me u ude tu suinat bi eizem bin kutine. Zbog čega je ubijena? Kaže, Ibn Abbas doći će na sudnji dan, pa će stati ispred svoga oca i onda će se baciti na njega. I kazat će, gospodin moj, pita je ovoga zašto me ubio. Pa neće naći odgora, pa će ga Allah tebala kutala baciti u vatru džehnevsku. Kaže, kad jedan od njih iziđe ujutro, I nahrani svoga psa. A po poodne ode i ubije svoje živo žensko dijete. Psa gaji, a ubija žensko dijete. Bileži imam darimi u svom musnedu, ili sunenu kako hoćete ispravljeno da je to njegov musned, da je jedan od sahaba došao kod poslanika i rekao Allahov poslaniče ja sam, kaže, bio u džahilijetu imao sam djevojčicu koja kada je počela pričati a oni su ubijeli i mušku i žensku djecu neka plemena većina ih je ubijela samo žensku mušku zato što se bojali se romaštva, žensku bojali se da ne počila nemoral ili bojali se braka Ha, bojali se braće u džah i lijetu da ne počini šta? nemoral. Kada je došla Hind da poslaniku sl. 7 da ne prisegu i kaže dajte mi prisegu da nećete činiti nemoralno. Pa kaže Hind, evo te znih l'hurratu, ja rasu l'Allah. Kaže, a otkad to Allah u poslaninu će žena čini nemoralno? Što tražiš prisegu? Kod nje je bilo nesvatljivo ona mušrikinja do juče bila Zašto to tražiš? Pa mi to ni u paganstvu ne činimo. To se ni u paganstvo nije šta činilo. Osmar radijalohanu kaže, nikada nisam nevurnal počinio ni u islamu, ni u, ni u paganstvu. I to je jedna od deset stvari koje je on ostavio kod svoga gospodara za sudnji dan. Kaže, pa sam izveo tu djevojčicu jednoga dana i doveo je do jednog napuštenog bunara. Pa sam je digao, pa je počela, kaže, da se igra sa mojom bradom i da se smije. Ha. Žensko dijete, malo, doveo do bunara, napušteno. Kad sam je, kaže, digao, uzela za moju bradu, počela se igrati i smije se. Kaže, pa mi je srce malo popustalo. Ali sam, kaže, opet se vratio, iskupio snage i hrabrosti i uhvatio je za njena stopala i okrenio na opačke, I bacio je u taj bunar. Pa sam, kaže, čuo zadnje njene riječi da je kazalo, ja ebeta, ja ebeta. O babuška moj, o babuška moj. Pa je poslanik, sallallahu sallam, zaplakao. Pa kaže, jedan od oshaava, teško ti se, kaže ome čovjeku. Rastužio si poslanika, sallallahu alaihiho sallam. Pa kaže, kuf, fe innehu jeselu amma ehemme. Kaže, ostavi ga, on pita onome što ga boli kaže ja fulan inna Allahu wada'a nehl al-jahiliyyati ma'amalo kaže o čovječe, Allah je oprostio paganima što su radili kaže nastavi da činiš dobra djela nastavi da činiš dobra djela i došao je drugoj predaji koji bliži imam Ahmedu sallallahu alaihi ve sellemu i imamu Dari mi od Abdullah ibn al-Mughaffala radijallahu anhu da je rekao bio je čovjek koji je stalno sjedio u društvu sa poslanikom sallallahu alaihi ve selleme a na njegovom licu tuga. Pa mu je rekao poslanik ti sjediš sa nama kaže vidi se da si uvijek tužan. Kaže jeste je Allahov poslaniče. Počinio sam grijeh, bojim se. Kaže ne znam kako da budem dobar musliman da mi ga Allah neće oprostiti. Kaže pričaj. Pa je rekao Allahov poslaniče ja sam otputovao jedne pilike a ostavio moju ženu trudnu. I kada sam se vratio sa puta nakon tri godine Došao sam i našao djevojčicu koja se igra na ulici. Igra se sa drugom djecom. Pa sam rekao ženi, kaže, obucije u najljepšu odjeću i stavi na nju najljepši nakit. A kad bi ubijali žensko djete, obukli bi u najljepšu odjeću i stavljaju najljepši nakit. Pa je kazala, boji se Allaha, Allaha u robe. Zar se ne bojiš Allaha, Đelešanuhu, da ćeš odgovarati za dijelo koje činiš? Kaže, pa sam prihvatio njeno zagovorništvo i se i njoj i svojeg čjerki pa sam je pustio još dvije godine dok nije imala pet godina pa kad je napunila pet godina kazao sam ženi obuci je u najljepšu odjeću i najljepši nakit idem da posjetim moju rodbinu pa je kazala dobro ali se Allaha i pazi na ovo dijete pa je kaže uzela ugovor od mene uzela je ugovor od mene da se ništa neće maloj desiti pa sam je, kaže, vodio a najbolje sam poznavao, kaže, puteljke oko meke pa sam je odveo do jednog, kaže, napuštenog bunara pa kad sam je digao shvatila je šta hoću raditi pa je rekla, kaže, babo, šta to hoćeš da uradiš sa mnom? i kaže, uhvatila se za moju odreću i neće da pusti Pa sam je istrgnuo, i okrenuo na opačke i na glavu i bacio je kaže u bunar. I ostao nad bunarom dok nije prestala davati znakove života. Kaže pa sam se okrenuo i otišao. Pa kada je pogledao u poslanika sallallahu alejhi vidi da je lice već natopio suzama, ali sallallahu alejhi ve sellem kaže tako mi Allah da sam, da je inadkim učinim šerijatsku kaznu zbog grijeha koga je počinio u džahilijetu. Sad bi izvršio na tobom šarijetsku kaznu. Bog grijeha koji su činio. Kaže, no međutim, Allah je oprostio, pa ga nima ono što su radili, nastavi da radiš dobra djela. Čak su govorili, jedan, od, jedan je pustinja govorio, kaže u stihu ovako, kaže, ja rabbi, hasbi bunajati hasbi, edhebne akli, o edhebne kesbi, in razakteni uhra katate kalbi napravio sebi stih u kome kaže gospodar moj došta mi je više te ženske djece pamet mi moj uzeše i metak mi odnesuše ako mi još jedno žensko djete daš srce ćeš mi moje rastrgati svako ko mrzi da mu dođe žensko djete ima u sebi jedan ogranak džahili djeta htio da ne htio i on Nije zadovoljen Allahovim kaderom. Prihvatio, ne prihvatio to. Otkud znaš? Možda žensko dijete koje imaš. Možda ti bude u njemu veći hajb nego da imaš stotinu muške djece. To ti ne znaš. To ti ne znaš. Kćerka Šuaiba, ale kaže se da je bio Šuaib poslanik, a nema dokaza da je to bio Šuaib. Otišla je napoji stoku, njih dvije, i dovele Musa, a.s. Pa je Musa, a.s. bio njegov zet. Dovela mu zeta od Ulula Azmi i Minar Rusul, najboljih čovjeka koji je kročio u to vrijeme za valjskom kuglom, Musa, a.s. jedan od pet najboljih poslanika. Pa da su stotine drugih mladića i da su se ženili preko Dunjaluka, ne bi doveli ti onoga što ti je dovela ta jedna djevojka, da ti bude zet musa i I da deset godina boravi kod tebe Allahov poslanik. Otku znaš? Otku znaš u čemu je dobro? Danas u arabskom svijetu ima izreka kažu kad se žensko djete rodi kažu, hey, inşallah. Hey, inşallah. i kažu her in šala. Her in šala. Imi kao ko zesi nešto. Hvala Allahu, nije moglo biti drugačije. Kaže Allah ti to nadoknadio Tako kažu Allah ti to šta Allah mi dao žensko djet To mu sivet za mene Pa da bi to Allah nadoknadi Iskušao me na kakvom nedočijom To mi što mi dao žensko djet Audhu billahi mine šitana rođina Allah te barak je o tala ta kaže u Kur'anu Jehebu limen ješao inasen O jehebu limen ješao zukur Daje je hoće žensku djecu Daje kome hoće mušku djecu Pa je počeo s kojom sa žensko. i zato kaže mnoga ulema da je od bereketa žene da prvo rodi žensko djete kažu zašto? zato što kada rodi žensko djete onda žensko djete raste i počinje majici rano da pomaže u poslovima ha? a muško djete koje je nakon toga vidi kako je žensko djete dobročinitelj kome? majici pa se ugleda u koga? u majku. I onda muško djete, a obično su ženska djeca veći i nego muška, tako? jer muško djete živahnije i tako dalje, pa onda se muško ugleda ušta u štau, žensko, za razliku ženskog djeta koji dođe kasnije, pa o i kad čuje, ovaj, čuje od brata da rekao mami, neću, kaže odmah i ja, kaže neću. Ali da je čuo, da je vidio tamo kako ona pomaže majici da radi nešto, onda bi šta? Ugledao se. Pa zato kaže, daje kome hoće žensku djecu, a daje kome hoće I ne znači, to je emanet. Uzvišen je Allah, te barak, taj dao, dao je emanet da se iskuša sa njim. Koliko ima ljudi, ulažu imetke mjetke i sve što imaju, da, bilo šta da dobiju od djece, a nemaju ništa. I čovjek dobije žensko djete i žalostan nakon toga. To je pravi musibet. To je emanet naša djeca, a po naručju ženska djeca su emanet nama. Allah dao da nas iskuša. Kako ćemo i šta ćemo? Kako će se prema njima ponijeti? A emanet je braću islamu, kako kaže imam al-Kurtubi, cijela vjera. Ješmelu džemi' wa dha'i fi d-dini. Obuhva ta emanet svu vjeru. Allah zašanu emanet koji je ponudju u Kur'anu, inna aradna l-emanet ala samavati, wal-ardi, wal-đibali, febejne i jahmilneha, wa jašfaqne minneha, wa insan Innehu kjana vdhanu man jahura. Emanet koji je ponuđen, i nebesima i brdimima i zemlji pa su odbila taj emanet pobojala se ali ga je prihvatio čovjek nezdalica i nepravedan on je prihvatio taj emanet a poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u hadisu arbaun in kunna fike fama alayka ma, ma fataka min ad četiri stvari ko bude imao pri sebi ne smije tamo šta ga promašio od dunjaluka ako budeš imao četiri svoista pri sebi Šta god da te prođe od dunjaluka, nećete smijediti. Husnul kuluk. Lijepo ponašanje. Lijep ahlak. Lijep ahlak. I da pogledate braćom hadise koji govori o lijepom ahlaku, naći će da se to brojni hadise u sume možu, mogu predavanje i serije držati. Da je poslanik Salasar rekao da je najteža stvar na vagi da je, hus, da je husnul kuluk. Da je lijepo ponašanje. Osidkul hadithu. I da istinu govoriš امانة, i da čuvaš povjereniti emanet. Bilo koji emanet da ti je povjeren, čuvaj ga. I da se hraniš samo sa halalom. Ove četiri stvari ko bude imao sebi, kako kaže poslanik sallalahu sallam u vjerodostavnom hadisu, neće mu štetiti šta ga prođe od unja oluka. Šta god da te prošlo, ti si dobio punoviš puno si više dobio a poslanik s.a.v. kaže u hadisu koga bilež imam Ahmed od enesa la dine evu, la imane limen la emanete lehu la dine li la ahde leh nema imana ko nema emanete ha, nema imana ko nema emaneta ko ne čuva emanet njemu povjereni a nema vjere ko se ne drži ugovora a nema vjere ko se ne drži potpisani ugovora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 da vas odredu s pravog puta. Kuju planove i ne spavaju noćima kako to da se ovi ljudi integrišu. Kako da se asimiliraju. Kako da ih pridobijamo da oni budu naši građani, a ne da budu ovdje muslimani. I dani noć misle to. Iz toga čovjek mora biti toga svjestan. Pa mora biti mudan. I mora znati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 ili ćemo pripaziti na našu djecu koliko ljudi zbog dunjaluka izgubi svoje djete prvo je izgubio sebe umro, mrtav, a još živi njegovo tijelo je u stvari kabur koji je ukopao svoju dušu tijelo se kreće ali to kabur i pokopana duša u njega dok samo ne dođe vrijeme da je, dode sve to onda pod zemljom ništa drugo nije tako njegova porodica, tako žena, tako djeca, nigdje ništa Dijete po cijeli dan na internetu, kod izlazi kad hoće, vraća se kada hoće, ni o čemu on ne brine. Žena isto tako ili tu negdje i tako dalje. Moraju ljudi paziti, znači, na sebe na svoje porodice. Jer će čovjek biti pitan za sebe i svoju porodicu. Biće pitan za svoju ženu. Mi danas imamo iskrivnene kriterije. Čovjek kada bi došao kući, s posla, 12 sati radi na polju, nađe u kući haos nesređena kuća, možda nije ručak gotov skuhan, možda ništa nema za ručak i tako dalje, žena tamo sjedi programe, gleda šaltan televizor on će se naljutit naljutit se zato što nema da pojede je ručak i da pojede je kolač i tako dalje a neće se naljutit na kada dođe kući, a žena toga dana ništa mu djecu naučila nije tvoje da kaže ženi kad dođeš pripremila ručak pripremila kolač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 za koje ćemo prvo biti pitani. I prvo pitanje na sudnjem danu biće tebi, nakon tvoga islama i vjerovanja, biće pitanje za tvoju porodicu. Šta si uradio za svoju porodicu? I koliko si prostora ostavio drugima da rade sa tvojom djecom? Jer, braćo, svaka stvar koja se plasira djeci, ona ima utjecaja. Nemojte misliti kad tamo nešto piše da to nema. Kada je nama učitankama našim pisalo Marko svako jutro pere nokte a umuje a, uh, one, pere lice, a umuje su dugi nokti Marko se čisti, a mu je oprljalo tako bilo u čitankama pa u tome smislu je bilo Vla, jeste, vlah se čisti a musliman ne čist. pa to ostavlja na ti od prvog dana učiš šta, kako je? Kako je musliman uh, nečist. Musliman nečist. I muslima uvijek udarate po glavi kako je nečist. Ina kad odrastiš ti se svega. Sve to ima utjecaj. Sve to ostala. Sve su oni planirali kako da nas porobe. Da ti ispočetka, početka, da iz Balehna vičeš ovaj, zalud prijeti ponor pakla. Što znači? Nema čega. Žehenema. Pa tako. Zalud, zalud prijeti ponor pakla. Zalo dva, Poror, pakla, znači nema đehana nema to što oni pričate to je sve badava i ti poravljaš riječi kufra i na tako te odgaja odgaja odgaja odgaja i onda čovjek naraste i kaže sa ti moraš biti vjernik odakle kad me niko nije odgojio naši očevi su nema zla i nema poniženja koje oni nisu okusili na svojoj koži i onda nas pustile ovako je je time napolje nauč kaže aj sad se snaći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 Tako da više ne može rad sigurno. Jer ja televizor je pitomi krmak koji kad podivlja napravi katastrofu u porodici. Samo to ljudi ne gledaju. Neće se dijete pokvariti braćo preko noći. Nemojte gledati, ma nemoj tako pričati. Nemojte, slušajte šta pričam. Dijete se neće pokvariti preko noći. To ide smišljeno. To ide smišljeno kroz emisije. Pogledajte emisije, šta su emisije? Kako je onju prevario, kako je napravio termin, kako je majka pobjegla vano s drugim, kako ga je sačekala sve rušenje ahlaka i porodice. C čak crtani film kad gleda. Je ste gledao kad poljubi maca Miša. Pa kako ono srce veliko ode, ode gore. Se gledao to na crtanim. Braćo, to je to je smišljeno za dijete. To nije stavljeno tek tako, baš. Kako je srce? Ne zanima ni srce ni maca ni Miš, Nije zanima tvoje dijete. Kako da njega izmalehana naučim da odbune nemorala? što kaže u štedelice kaže trebaju djeca muška i ženska da idu skupa na ekskurzije u drugom razu i da skupa spavaju u jednoj sobj jeste odušio na razvenim krevetima je svakako je ali ovaj kaže zašto da da razbije tremu da razbije tremu da razbije stid i da razbije vjeru i da razbije akhlat i onda kad raste kad bude peti razda kaže e eh, čeri, vidi ovaj u islamu ima propise šta ti trebaš pokriti znači haha babona smijavaš me. Jer tako me odgaja, to radi od mene, kvari me. I onda ti dođeš da to popravaš. I naročito, braćo, naša djeca su ovdje u velikoj opasnosti. Naša djeca ovdje mi odgajamo da žive, da budu munafici. Ali mi to ne kužimo. Može, ovo, dobilah da ja moje djete pravim munafikom. Vidi. Uško li ga uči čemu, jednom. A ti dođeš kući učiš ga drugom. I dijete kada je kuće, ono je s tobom. I sve lijepo je, ono klanja s tobom. Kad on je u školu, ono tamo ponavlja šta? Ono što djeca radi što ponavljaju. I dijete živi između, i tako odrasto nikada nije stabilna i čvrsta ličnost, nego se prevrće čas ovako, čas ovako, čas ovako. I još ako ti ne udiš načuna o djetetu i da ugradiš u njega tu stabilnost i tu čvrstoću i da se on ne svoje vjere, a Allah i takvi slučajeva ima. Imamo djevojaka muslimanki koja je šesti razred djevojka. I raspravlja se sa cijelim razredom. Kaže samo učitelj kaže raspravlja se s učiteljom, kaže samo stračka je kaže do završni sa kaže ti što ti odgovore. Reći kako što te šta imaš? Učiteljica se raspravlja, vrati se, kaže reći što imaš, ko je ima, kaže sama se raspravlja. A to je došlo sa radom, sa roditeljima koji su pazli na svoju djecu i dan i noć i usadli u nju ljubav prema islamu i da se ne stiga, nema kompleksa od islama. I zato djevojčica koja je u trećem razredu sama zaostavi tri da koji ispočne ekskurziju u paline. Svi moraju stajati dok ona i ikindiju. Svi moraju stati i ona prostaje se džadu, pouči Ezan i klanja ikindiju. Ali, braćeo, to nije došlo tek tako, ne može to s neba doći. To je rad sa djetetom, stalno druženje, Mi imamo prema našoj djeci odnos moraš i završeno. Tako je, nemaš pravo pritiče, prekini. To ne ide tako. Sa djetom se mora izgraditi odnos i rodio to ide ovdje do 18. godine, a možda i prije toga. I onda nakon toga nema više, prekini. Jer oni je sad ovdje uče u drugom razredu i kaže o ok ti babo nešto kaže za ovi policiju i tako dalje. Pa ako ne napravimo taj bratski odnos među njima i da oni osete da su im i nje prijatelji, Bog će mi otići to sve halać. Neć što uspjeti znači ta generacija izvesti na put. Tako da je nama primada zadaća ovdje, braćo, da se organizujemo prvo. Da gledamo kako možemo tu dašu djecu spasti, kako možemo da im nađemo nekakvu zamjenu. Dijete ima svoje prohtjeve. Ono mora otići svoje prohtjeve ili na bazen, ili na igralište, ili mora negdje otići. Zašto mi ne bi ujedinili i zašto se mi ne bi sastali i organizamo našoj djeci nešto što im možemo zamijeniti ono što im nude u školu? jer neka se te strasti moraju moreju ispoljiti ili na halal ili na haram način. Tako da ne smijemo znači zanemariti nikako našu djecu. Jer oni znaju, oni su digli ruke od vas. Oni kad vide vas i vaša namaz i vaše brade i oni se prepadnu, oni su digli ruke od vas davno. Ali on kaže neka njihova djeca će namatancati kako mi budemo ti. Tako kažu. I oni hoće djecu i zato vidite u školi kako ju uči I prvi put danas čujemo ovdje da ne može dijete dobiti državljanstvo zato što kad se pita učitelj kako je da, da ga oceni kaže nije se dovoljno ovaj onaj asimilirao nije dovoljno integrisan pa ne može još državljanstvo dobiti. Na znači jasna stvar šta se hoće. I pored toga ljudi sjede i pored toga što borave ovdje neće da misle o svoje djece. Bogam ja ne znamo da nakon toga kakvo opravdanje i kakvim licem dođem pred Alahu da kažemo Gospode naš, naša djeca oš na krivu. Pa mora je bio otići na krivu. To je, braću, jedan sigurno problem kojim se mi susrećemo. Izazovi su veliki, neće čovjek sigurno moći spriječiti sve od zla što ima, no uđutim, to je obaveza roditeljima, očevima i majkama da se pozabavaju tim problemom i da im to bude primarna zadaća njihova djeca. Ne mogu shvatiti da čovjek može biti u, u islamu 10 ili 12 godina, a mu poraslo o, već veliko Ne razmišljao o njemu, ne razmišlja da da da da da šta bi moglo uštiti iz Kur'ana. Devojčica veš velika, gotovo 6. razred. Pa šta je, pokrila pa kaže razmišljao, nema šta da razmišlja. To se morao sa njim rešavati na vrijeme. Sad su stvari okasnile. Čovjek je upitao jednog tabina, kaže imam dijeta, kaže da, kako da ga odgovorim ispravno. Kaže koliko je staro, kaže mjesec dana, kaže zakasnio se. Pa mjesec dana star, kaže zakasnio se. Koliko je puta kaže to dijeta zaplakalo? da dobije, da doji. I naučilo da plače, mora doći do svoga prava. A da te može odraditi, kako? Odeš sa djetom u trgovinu, nešto kupiš, on pođe plakat, kaže, hajde, kupit ću to djete malo, zaplakalo je bezbroj puta, pa dok zaplače, odmah si ga nahranio. I kaže, već si ga pokvario. Već si naučio da on tebi bude gazda, a ne ti njemu. Pa šta misli da nakon toga kad djeca počne odrastati, ako čovjek ne bude pazio djecu i ako ne bude vodio brige o njima, Boga mi očekivati je da će čovjek na sudnjem danu imati težak račun. Jer je čovjek pastir u svojoj porodici i bit će pitan za svoju ženu i za svoju djecu. I zato u islamu, braćo, su neke stvari postavljene na vrijeme da se rješavaju pitanje namaza da se uči djete o sedme godine, da se udari o 10. godine, iako neće možda biti do 16. godine muško djete punoljetno, ali da se znači uči vrijeme. je lakše je spriječavati, je li, nego na kraju liječiti kada nastavnu problem. U svakom slučaju, ja znam da je ova tema u kojoj govorimo da je tema koja je aktualna uvijek i uvijek se na vraćamo i uvijek se potežemo, no međutim moramo biti svjesni da mi dosta puta djeci uzrokujemo i da im omogućimo stvari koje su zabranjene šarijetski koje na kraju imaju negativne posljedice. Ja znam, ja suosjećavam se samoma, braću, ja živim u Bosni, ali ste ove probleme imam koje imate ovdje ili slične. I Znate se nije Bosna islamska država, nego za, za stepen, za nijansu bolja nego ovdje. Ali ste ove probleme imam. Ali trebamo neke sta znači trebamo znači šta možemo omogućiti našoj djeci, šta ne možemo. E kada ti ne mogu, nisam ti omogućio to i to i to, e, onda ja moram žrtvovati sebe. Pa ćeš ti izleti na izlet, pa ćeš izletisati tamo, pa ćeš te izvesti malo, pa će osjetiti znači to dijete da si mu nešto pružio i neće se osjetiti osjetiti da je ispod svojih tih vršnjaka i onda dijete raste normalno. No međutim puste dijete koje koje nema nikakve mogućnosti, ništa mu roditelj ne nudi i pusti ga ima televizor. Onda se slomi gledajući televizor. Zato što mu ništa nije ponuđeno. Zato što se ga ostavio na vjetrometini, kao što je tebe tvoj baba ostavio, tako se i ti njegov ostaje, pa nakon toga sinek te pustim, stalone se Vukove kada budu ganjali, stavaju se i bježe Pa Pobava za znači da se a ove stvari mnoge mogu se rješavati džamatski, da se napravi nekakav vrtić, nekako gdje djeca djeca redovno dolaze sti gdje će se družiti, da se duže sa muslimanskom djecom, da uči, da uči, da se uče muslimanska djeca da budu sa A, da budu sa muslimanima. Ja ja ću vam navesti jedan primjer što sam njim se završiti. Lajak Šem je na meni, tako da niko ne shvatava sebe prozvanim. Ja kad sam se vratio iz Jordana, kad sam došao u Austriju, prošao sam jedne prilike nešto da kupim za auto i bio sin sa mnom pozada koji imao pet godina. Dijete možeš kazati, nikada nije vidilo nevjernika u životu. I došli smo i ja sam zaustio jednog čovjeka, pitam vam gdje taj servis i on mene pokazao i mi idemo Pa kaže meni, kaže, je li ovo čafir što ste njega pitu? Jeste, sin. Pa kaže, dobro, nema li nigdje ovdje muslimana da njega pitaš? Pa reku, sine, ovo su reku, sve nevjernici. I da on? Pa kaže, nemamo mi pravo da sa njima, mi trebamo pitati muslimana. Ako ima nešto pitam muslimane? Pa jeste, reku, sine, tako, pravo si. To je početak. Nakon toga, Zgrada počelo druženje iziđe dijete Napoleon imate djece. Nakon toga kaže sin e moraš paziti, paziti. Sin moraš paziti kako šta. Papa kaže nisi on tako loši. Ha, priča se mjela, nisi on tako loši. Ja ti doj, oni imaju šejtanske, one one kad dođeš kod doktora ona se osmene, razvuče, osmije od duha doha bombonicu onu dadne tamo nešto izvuče na kakvu onu ono, rastezaljku. To to okuplja ljudska srca. To čovjek, a čovjek kad neko lijepo pa prema njemu postupi, I onda da moj je drago, a ne kažem ti dijete malo. I onda djeca se mijenjaju. iako samo dijete malo pustiš, bojece znači dode usta. Tako da, ja nemam rješenja i formula da kažem na ovakav i ovakav račet se može riješiti ovo. Ali sigurno sjedenjem i zajedničkim razmišljanjem i mijenjanjem, razminjivanjem mišljenja, tako da mogu se riješiti mnogi problemi Braća su imala problema po pitanju plivanja za žensku djecu, pa su neki imali pravo da odu da uzmu od islamske zajednice iz Beča, dole, nekakvu potvrdu to kod nas nije dozvodnilo. Pa je to u nekim školama prošlo. Pa gdje nije prošlo, pa se djeca prebacivala. Ali se problemi. To je vrtlog, smutnja, fitnik ko upadne u nju gotovije. Moraš pazit da ne upadneš. A Boga, ako čovjek pusti samo to da ide svojim tokom i dođe samo na kraju školske godine da pokupi ovaj diplomu Bojati se, Boga mi da neće postići sa svojom djecom ovaj ono što bi što bi ti joj postići. Monim Allah da, da nas uputi na pravi put i da je namo lakše i da popravi stanje nas naših porodica. Da uputi našu djecu na pravi put i da ih učini muslimanima, mu'minima koji će poneti teret ove vjere i da nam od naših djela učini najboljim zadnja od njih. Allahu ta'ala anam. Osamu Allahuma anam nabina Muhammadu vana aneh i